ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون اخوه الايمان بعد حمد الله سبحانه وتعالى نقمت قي الصلاه والسلام توميت محمد صلى الله عليه وسلم na kuusieni vile vile nikiuhusu nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu waislamu unwani ya khutuba yetu ya leo tutakumbushana hawiyatul muslim au huiyatul muslim huiyatul muslim maana yake ni utambulisho wa mwislamu anatambulika vipi muislam. ni mambo gani yanamtambulisha muislam. au unaweza ukasema yanayomtofautisha muislamu wa kweli na watu wa milla na akida zingine ndugu zangu katika iman inni'am Allah tabarak wa taala alaina kathira. Wa inna min a'zami ni'ami Allahi tabaaraka wa ta'ala alaina an li hadha ad-deenil qawim deenul islam nema za Allah tabaraka wa ta'ala kwetu sisi ni nyingi mno Lakini neema kubwa miongoni mwa neema za Allah juu yetu ni kwamba Allah ametuongoa, ametuongoza ametuongoza akatuelekeza katika hii dini iliokuwa dini ya sawasawa ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameiridhia dini ambayo kupitia dini hii tunamtambua Allah kupitia dini hii tunasimama katika kutekeleza haki za Allah Subhanahu wa ta'ala na hii dini ndugu zangu katika imani ndio dini ya sawa ambayo Allah tabaraka wa ta'ala mwenyewe anairidhia pale aliposema Allah tabaraka wa ta'ala إن الدين عند الله الإسلام حقيقه دين يناتbulika kwa Allah tabarak wa taala ni uislam akasema vile vile Allah tabarak wa taala katika Al Imran aya 85 wa may yabtaghi ghayra al islam deenan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Allah nasema atakayechagua dini mfumo usiokuwa ule ambao kauchagua Allah ambao ni Uislamu falai yuqbala minhu Haitokubaliwa dini hiyo hautokubaliwa mfumo huo wa maisha aliyochagua mbele ya Allah Tabarak wa Taala mtu huyu atakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara Wa hadha dinu ibadallah na hii dini ya Uislamu ndiyo dini ambayo bihi jamiiul anbiya ndiyo dini ambayo Allah Amewatumanaayo manabii na mitume wote ladun Adam alayhi salatu wassalam thumma Nuh thumma Ibrahim thumma Musa thumma sa'irul anbiya ila nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Dini hii ya Uislamu ndio dini ambayo Allah amewachagulia mitume wote kuanzia kwa nabii Adam alayhi salatu wassalam kisha nuhu kisha Ibrahim, kisha Musa, na Isa na wengineo wasiokuwa hao mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiyo dini ambayo aliyowachagulia ingawa sheria zao zilikuwa tofauti lakini dini yao ilikuwa ni moja wote walilingania katika swala la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala Hakuna mtume aliyetumwa ila aliwaambia watu wake ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru enyi watu wangu muabuduni Allah mmoja peke yake na kumshirikisha kwa sababu hakuna muabudiwa mwingine kwenu ila ni Allah subhanahu wa ta'ala Dugu zangu katika iman tumewetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekuja na sheria hii ya Uislamu ambayo imekamilika wa min kamali hadha din na katika mambo yanayoonyesha ukamilifu wa dini hii tukufu ya Uislamu ndugu zangu annaha hafizata ala al-muslimina hawiyatahum ni dini ambayo imehifadhi na kulinda nembo ya Uislamu kila muislamu anayeifuata dini hii akachagua kuwa muislamu lazima awe na nembo hii ya Uislamu Ukimtazama unajua huyu ni Muislam, ukiangalia akida yake unajua huyu ni Muislam, bali akhlaqi zake na maisha yake kwa ujumla yana tafsiri uislamu. Dugu zangu katika iman, na hii ndiyo njia iliyonyeoka ambayo ndiyo njia pekee inaweza kumfikisha mtu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi alayhi ana maneno anasema katika kuonyesha thamani ya Uislamu na Muislamu kushikamana na Uislamu akajipambanua anasema qad awjaba Allahu alayka ayyuhal muslim Allah tبارك وتعالى amekuwajibishia wewe Muislamu an tad'u Allahu kulla yawmin wa layla 17 mara bil ila sirati asema allah amemwajibishia kila muislam kila siku usiku na mchana muombe allah subhanahu wa ta'ala mara saba, akuongoze katika njia iliyo nyooka tunaposwali katika surati alfatiha kuna dua maalum kila tunaposwali, tunamuomba allah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم Wala الضالين هو ni wajibu Allah amemwajibishia Muislam mara saba ukiangalia swala za faradhi peke yake mbali na sunna unamuomba Allah akuongoze katika njia iliyo nyooka sirati alladhi an'ama Allah alaihim njia ya wale ambao Allah amewanehemesa ghairi almaghlub alayhim isiwe njia ya wale walio wala dhalin wala isiwe njia ya wale waliopotea baada ya kusema maneno haya alimamu dhahabi alayhi rahmatullah akasema maneno haya ambayo yanashangaza akasema fa kaifa tatibu nasuk kama hivi ndivyo unamuomba allah mara saba. Ala aqall kwa uchache akuongoze njia iliyonyoka Fakaifa inakuwa vipi tatibu nafsuka nafsi yako inaona ni kawaida nafsi yako inaona ni vizuri antatashabbaha biqaumin kujishabihisha na watu hadhi hii sifatuhum hizi ndiyo sifa zao watu gani almaghdhubi alaihim adhallin wale walio na Allah wale ambao Allah amewahukuma annahum dhallin kwamba wao wamepotea ndugu zangu katika imani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametukataza sisi waislam anatashabbaha bilkafirin kujishabihisha na makafiri umuman kwa ujumla wake pale aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallam man tashabba biqaumin fahuwa minhum yeyote atakaye jishabihisha na watu fulani fahuwa minhum atazingatiwa ni miongoni mwao Ukijishabihisha na watu katika akida zao ukajishabihisha na watu katika mienendo yao ukajishabihisha na watu katika tabia zao fa antamihum utazingatiwa ni miongoni mwao bali mtume sallallahu alayhi wasallam kana yaamuru bimukhalafati ahli alkitab Alikuwa mtume anaamrisha kukhalifiana na ahalul lkitab, aliyahudu wa nasara fi ibadatihim wa aadatihim, kwamba tutofautiane nao katika ibada zao, katika ada zao, tamaduni zao, desturi zao na mambo yao, tuhalifiane nao. Haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika eneo hili la kuhalifiana na ahlul aalil ahlu, ahlu, milal watu wa mila nyingine anasema mtume fuli khalifianeni na mayahudi. fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim kwa sababu mayahudi hawaswali katika viatu vyao na hufu zao akawaambia waislam katika kukhalifiana nao sisi tuswali wakati mwingine katika viatu kwa sababu wao hawafanyi hivyo ili tukhalifiane nao. Katika maeneo mengine mtume anatuelekeza kuhalifiana na watu wa mila nyingine. Mayahudi wao wananyoa ndevu na kuweka sharubu. Mtume akatufundisha sisi Waislam tunyoe ndevu afwan. tunyowe sharubu na tuwache ndevu. Kwa nini? Kwa sababu ya kukhalifiana na wale watu wa mila nyingine. Mayahudi wa Madina walipoligundua wa hili wakawa wanasema mayuridu hadha arajul an yad'a min amrina shay'an ila khalafana fihi hataki mtu huyu wakimkusudia mtume wa salam hakuna jambo hata moja katika mambo yetu anayeyafahamu isipokuwa anatukhalifu naam muislam ana huia yake ana akida yake inayompambanua na wengineo ومخالفه اهل الملل امر من النبي صلى الله عليه وسلم كخالفيانا نكتوشابيهيانا نا watu wa mila nyingine ni maelekezo ya mtume صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هي ديو maana ya maneno ya Allah tabarak wa taala lakum dinukum waliyadin Ninyi mna mila yenu na mimi nina mila yangu. Ninyi mna mfumo wenu wa maisha na mimi nina mfumo wangu wa maisha nilioelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuha al-mu'minuna Allah. Wa inna mimma yahramu 'ala al-muslimi mushabahatul al kuffari wa musharakatihim katika mambo ambayo ni haram kwa muislamu. Kushabihiana na makafiri na kushirikiana nao a'yaduhum wa munasabatuhum ni zile siku zao na minasaba yao ya kidini ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala wasafa ibadahu almu'minina biqulihi wal la yashhaduna az wa itha marru bil kirama katika sifa za waja wa Allah وآمنوا بالوحي والله نواسفو الذين لا يشهدون الزور قال ابن عباس وغيره من التابعين أي لا يشهدون اعياد المشركين والذين لا يشهدون الزور نا wale ambao هاوشهدوا مبه باطل اكفاسري ابن عباس حبر الامه وترجمان القران akasema maana ya maneno haya la yashahaduna zur la yahdhurun wa la yushahaduna aiyad hawahudhurii na hawashiriki katika sikukuu za washirikina Haya ni maneno ya mmoja katika masahaba wa Mtume salam. ambaye ni mwana wazuoni, Zuoni wa tafsiri katika mabingwa wa mufasiri wa Qur'an katika masahaba ibn Abbas anasema hii ndiyo maana ya aya hii la yashahadu na zoor hawashuhudie uongo sikukuuza washirikina ni kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo ndugu zangu katika imani. Kuna mfano mmoja ni mukarana ni kuyakompea mambo Lau kama tutamwona Muislam tabia yake anakaa na walevi Nakaa kwenye vikao vya walevi kwenye mabaa kwenye magenge ya walevi bila shaka tutamshangaa Na pengine tunaweza tukasema maneno magumu upande wake kwaana olaifusaq kwa sababu hao ni waovu na muislam hakai na watu waovu sasa swali la msingi kuna uovu ambao ni mkubwa kuliko uovu wa kumsingizia allah na mtoto kuna uovu mkubwa kama kushirikiana na mtu ambaye anadai allah tabaraka wataala ana mtoto Allah Tabarak wa Taala anasema katika Qur'an katika surati Maryam Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirru aljibalu hada an da'a rahmani walada wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada Mbinguni kupasuka Ardhi nayo kupasuka na milima kuporomoka Limadha andaa li rahmani walada? Kile kitendo cha kudai kwamba Allah mwingi wa rehma ana mtoto. Mbingu zinakaribia kupasuka, ardhi inakaribia kupasuka na milima kuporomoka. Wa ma mbaghi li rahmani an walada. Allah anasema haitakikani na haiwezekani kwa Allah kujifanyia mtoto. Allah ni tajiri, Allah simuhitaji, Allah anajitosheleza. Ndugu zangu katika iman, eleweni kwamba katika misingi ya akida ya Kiislam mukhalafatul maghdhubi alaihim wa, wa adamu musharakatihim. Ni kukhalifiana na watu ambao Allah tabaraka wa taala amethibitisha kwamba maghdhubun alayhim amewaghadhibikia bali akasema dhalin wamepotea manhumul maghdhub alayhim alyahud wadhallin manhum an-nasara Allah amewahukumu hivyo na mtume sallallahu alayhi wasallam akatuzuia kushirikiana nao katika mambo ya aqida mambo ya imani yao muislamu hatakiwi kushirikiana nao kama ambavyo ni haramu kufanya hivyo kadhalika tahrumu tahniatuhum bi hata kule kupongeza jambo hili ni haramu limadha kwa nini imekuwa ni haramu kwa sababu unapompongeza mtu katika jambo inatafsirika unalisapoti jambo hilo kafanya jambo zuri ndio maana tunapongezana katika maisha ya kawaida mtu kapata mafanikio unampongeza kwa sababu kafanya jambo zuri kapata jambo zuri Fakaifa unampongeza mtu katika akida ya kudhibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala mtoto. ndugu yangu muislamu chukua tahadhari linda akida yako akida ndiyo kitu cha thamani pekee ukipoteza akida hakuna chochote kilichobaki اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد نكوزانغو كتك ايمان دنيت توكوفو الاسلام ni dini imekamilika. Haikuacha jambo. Umesikia upande mmoja juu ya Muislam kulinda imani yako. Kulinda akida yako. Kuithamini akida yako kwamba hiki ndio kitu cha thamani unachokimiliki. Wa fil waqti nafsihi. Dini yetu tukufu ya Uislamu haijatuzuia kuamiliana kwa, kwa uzuri na wema na watu wa mila zingine Tunapozungumzia kulinda akida na kuto kushirikiana na wasiokuwa waislamu katika sherehe zao na akida zao na mambo ya kidini wakati huo huo tunatanabahisha kwamba Uislamu umetoa miongozo kaifa na taayashu al-akharin atayushu amna gani tutaamiliana na watu wengine wasiokuwa katika akida yetu Uislamu umetuamrisha tuishi nao kwa wema husnul jiwar aladala wadamu kuto dhulum, kuwa dhulumu kuwa ni waadilifu kuishi nao kwa wema ujirani mwema na mazuri mengi ambayo Uislamu umetufundisha katika kuamiliana na wanadamu kwa ujumla walakin hadhari hadhari Allah yakuna dhalika ala hisabi ddin chukua tahadhari tu sije ukasema ataaishu silmi kule kuishi kwa wema na uzuri ikawa maana yake ni wewe kuisabilia akida yako la tutaheshimiana tutafanyiana wema tutaamiliana tutaishi kwa ujirani mwema tutathaminiana تتفanyana miamala lakini aqida na imani hiki ni kitu kingine. Yaqulu Allahu Tabaraka wa Taala la yanhakum Allahu 'anil ladhina lam إن الله يحب wa Hada tawjihi rabbani haya ndiyo maelekezo ya Allah tabaraka wa taala katika kuishi na watu wasiokuwa wa yetu Allah haja kukatazeni analladhina lam yuqatilukum fid din katika kuamilianana na wale ambao hawakupigeni vita katika dini yenu wala yumkhrijukum min diyarikum kutoeni katika majumba yenu antabaruhum kuwafanyia wema watuksit ilaihim na mkawafanyia uadilifu inallahu yuhibbul muqsitin kwa sababu allah anapenda uadilifu haya ndiyo mafundisho ya uislamu lakini chunga ndugu yangu muislam isije ikawa kwamba sasa wewe hauna mipaka katika dini utakuwa na akida ngapi utakuwa na akida ngapi akida ni moja Haki ni moja la yatajazza ilinde aqida yako muislamu katika kuamiliana chunga mipaka ya dini na hakuna ugomvi hapa wala hakuna vita mimi na weo tutashirikiana katika hili na hili na hili hapa mipaka yangu inaishia hapa dini yangu inaanikataza hili ndugu zangu katika imani kwa nini tambihi hii masiku tuliyonayo haya ya kufunga mwaka huu wa miladia tunaelekea katika masiku ambayo wasiokuwa waislamu wanakwenda kwenye masiku yao ya kusherehekea lakini asafi shadid, utawakuta na waislamu wako kwenye sherehe za Christmas wako kwenye sherehe za mwaka mpya iko wapi akida yako muislamu iko wapi akida yako kama itafika pahala yule ambaye akida yake inamwambia anna lillahi walad na we unampongeza yani kafanya vizuri kapatia yuko sawa kumzushia Allah kalla wallah ndugu zangu adinu nasiha dini ni na haya maneno yazingatie unaweza ukaliona ni jambo la kawaida lakini wallahi sio la kawaida siyo la kawaida kwa sababu linagusa kitu cha thamani unachokimiliki ambayo ni akida yako ukipoteza hapa umepata hasara na amali zingine zote zitakuwa hazina maana sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله